І раптом від одного з будиночків через дорогу майнула постать. Наш. Отвічай дух. Він що, збожеволів? Саме зараз Андрій гнівно стиснув кулаки. З німецької машини пролунала автоматна черга. В партизана не поцілили, і він зник у темряві під деревами. Але стріляти з машин не перестали. Отже, ніякий це не прапор перемір'я. Вони і не думають здаватися, просто одурюють, щоб викликати на бій. Це звичайнісінький обман. Макізари давно вже носили форму. Усі однаково. І нашивки, як у регулярній французькій армії. Ще 1943 року, влітку, коли було підірвано ешелон з уніформою для колоніальних французьких військ, який прямував до Марселя в Авжир, центр вирішив використати цю незвичну для самої Франції форму, щоб задягти в неї партизанські загони. Зараз усі макізари були у цьому однострої. Гітлерівці знали про це тому і зачинили стрілянину, коли помітили Макізавра, головна машина майже доїхала до роздоріжжя, і всю ж мить з лісових хащ пролунала перша кулеметна черга, далі ще і ще. Вогонь із засідки, де головна частина загону, вже не припинявся. Гітлерівці метушливо зістрибували з машин, немало їх підкосили вже перші постріли партизанів, Ракета, однак, не залітала, і Андрій нервово вдивлявся у ніч. Туди вже не точився бій. Фашисти залягали уздовж колони, шикувалися позад машин у загони. Минуло майже 15 хвилин, ракети не було. Тоді почулася стрілянина далеко позаду. У бій вступили партизанські групи, що розташувалися в лісі над дорогою. Ракети не було. Минуло ще двадцять хвилин. Сімон повернувся з розвідки. Андрій послав простежити уздовж дороги за пересуванням німців. Сімон був збуджений і голосно пришепотів. Нас оточують. Німці збираються прочесати ліс. Йдуть двома щільними рядами. Частина повернула назад на наших хлопців у їхньому тилу. Решта суйної сюди. Ось уже на схилі. Підіймаються. Треба починати. Треба починати, думав Андрій. Треба таки починати, але ракети немає. Чому Масад не дає сигналу? Що сталося? Зачекаємо ще кілька хвилин, сказав він у голос. Ще кілька хвилин, нехай підійдуть. Перекинувши автомат за спину, він поповз до дороги. Схил, пологий і довгий у добру сотню метрів чи й більше. Андрієва група засіла на щовбах. Далі рівна широкості на лісу, де при відступі можна протриматись навіть проти численніших сил. Серед ночі годі було щонебудь розрізнити, але в машинах горіли підфарники. На тлі ледь освітленої дороги Андрій виразно побачив темні тіні, що... Вигинки йшли просто на нього за крок чи два, одна від одної, розсікаючись у непевному світлі машин, у широку смугу мерехтливих постатей, яким, здавалося, немає ліку. Ось вони. тьохнуло серце в Андрія. Ось вони вже близько. Їх багато, навіть дуже багато. Якщо на нас припадає стільки, де ж ракета в біса, де ракета. Він швидко поповз назад. Хлопців лихоманило. «Адріо, давай почнемо. Досить чекати. Це пако. Зараз почнемо. Зараз. Ще хвилинку». Він випростався на повний зріст, прихилившись до стовбра дерева. Я вже бачив їх звідси. Вже всі його бійці бачили ворогів, темні силуети з автоматами в руках. Скільки до них? Метрів п'ятдесят? Треба починати, бо не втримаємось. Що ж там трапилось? В цю ж мить темно-червоний спалах осяє в небо. Андрій здрягнувся, не відразу зрозумівши, що це і є та тривожна, довгожданна ракета-сигнал, звук якого загубився серед пострілів. — Нарешті! — видухнув він з полегкістю. Хоч на мент одлягло, бо наказу дотримано, отже, все за планом. Отже, вперед. Зараз можна. Вогонь, хлопці, скомандував він, упавши на землю поруч з кулеметником, цілячись у рухливі тіні попереду, а кулемети вже вдарили, вдарили майже в одну час з обох боків дороги. Молодець жорш, дотерпів таки теж молодець. Автомат в руках Андрія захлинався гарячою мовою смерті. Набої вистачить, а вони не пройдуть. Ну, пасаран, вигукнув він. Чи подумав, чи прошепотів. Ніхто не поворухнувся, не зреагував на його оклик. Він і сам не озирався, зливаючись зі струмним вогню в одне ціле.